Allahumma salli ya na Muhammad Ya Rabbi salli ya na' je wasallim Allahumma salli ya na' je wasallim Allahumma salli ya islamska oh, omladina lin sallallahu alayhi wa vašu završio i blagodat svoju prema vama u potpunim zadovoljenjem sandovan i sumnuje vjeru in alhamdillah nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَآئِ أَعمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَنَبِيُّهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ أَدَّ الأَمَانَةَ وبلغ أَنصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْغُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كان يا ايها الذين امنوا اتقوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاني احسن الكلام كما الله وخال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لكاي neizmjena hvala našem uzvišenom gospodaru Tebārakeva Te'ala koji je kazao u svojoj časnoj knjizi fe in ámenu bi misli ma ámentum bihi ako oni povjeruju u ono ušta vi vjerujete onda će biti na pravom putu wa in te wallau fe innema hum fi šiqaq sejekfikehumu Allah wahu esamiju l'alim A ako se okrenu I ako ne budu činili ono što vi činite I ne budu vjerovali ono u što vi vjerujete Allah će tebe, o Allahov poslaniće Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Zaštititi od njihova zla A Allah istinu sve čuje i sve zna I neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa salame Koji je kazao Inni te rektukum alel bejdo Lejluha keneha riha La je zigu anha Badi Illa halik Ja sam vas ostavio Na miletu, na uputi Čistoj i jasnoj Noći njene su kao dani Neće skrenuti sa ovoga puta Neće skrenuti sa ove upute Osim prava propalica I pravi nesretnik iz citiranog ajeta možemo zaključiti da uzvišeni Allah Tebare Keo Teala hvali ashaabe poslanika sallallahu alaihi wa sallame fe in amenu bi mislima amentum bihi fe kad ihtedau a ako oni, to jeste nevjernici, mušlici i svi drugi kafiri povjeruju ono u što vi vjerujete kome se Allah Tebare Keo Teala obraća ovim ajetom obraća se ashabima jer su oni tada bili jedini vjernici u to vrijeme ako oni povjeruju ono u što vi vjerujete onda će biti na uputi a ako se okrenu samo će sebi zlo namijeti neće poslaniku s.a.v. niti vjernicima a u citiranom hadisu koga je zabilježio Imam Ibn Mađa u svome sunanu Imam Ahmed u svome musnedu s vjerodostojnim lancem prenosilaca poslanik s.a.v. ukazuje nam na čistoću i na jasnoću ove vjere Da niko ne bi pomislio da u vjeri ima nešto nejasno, nešto krnjavo, nešto što treba upotpuniti nečim, pa da se ne bi niko prevario pa da uvodi u vjeru ono što Allah Đelešanu nije dozvolio da se u nju uvodi. Znači vjera čista i jasna u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam i nakon toga nema pravo niko više da dođe pa da uvodi nešto u vjeru i da govori da je nešto od Allaha Đeršanu ili od poslanika salame, ili da to smatra pohvalnim činiti mi smo u nekoliko prethodnih izlaganja govorili o novotarijama o uvedenim stvarima o vjeru govorili smo o opasnosti koje prouzrokuje ili opasnostima koje prouzrokuje novotarije govorili smo o stavu islamskih učenjaka prema novotarijima i spominjali smo neka sporedna pitanja koja se vežu za novotarije spominje šehhul islam i vnute imije u svome dijelu El Furqan na 49. stranici kaže da je rekao šehh Ebu Suleiman Edda Rani kaže ja ponekad hoću da učinim neko dijelo ili da kažem neku stvar padne mi to na moje srce pa kaže neću da to učinim dok ne nađem dva svjedoka Jel' tako, riječ se ne prihvataju bez vas i doka? Dva muškarca ili muškaraci, dvije žene. Ja kaže to neću da učinim bez vas i doka. Bez Kur'ana i bez sunneta. Kada mi potvrde to što sam naumio, Kur'an i sunnet, onda učinim, onda učinim dotično djelo. E to je, braće, ona razlika gdje se razlikuje ehlu sunnet i oni koji slijede kitab i sunnet od novotara. Jer Novotar ne traži dokaz ni u Koranu, ni u Sunnetu, ni u riječima ashaba, ni u konsensusu islamskih pravnika, već traži dokaz u svome srcu. Šta mu njegovo srce kaže? To je hajdi, to je dobro. Tu je razlika. Jer novotari i braće odolaze sa čudnim hadisima, čudnim pričama, čudnim propisima, sve kod Novotara čudno. Jer su oni sami čudni. Jer su oni sebi dali pravo zakonodavca Da oni propisuju ono što Allah Đeršanu nije dozvolio To je ono braćeo što privlači mase Jer mase privlači nešto novo i nešto čudno Oko toga se mase okupljaju Kada spomenete hadis koji se nalazi u Buharinoj i muslimoj hadijskoj zbirci Niko ne obraća pažnje Kada se spomene hadis koji se navodi u knjigama istorije koji su pisane u šestom, sedmom ili osmom hidrškom stoljeću Svako se prihvati tog hadisa I priča se o tome hadisu A on hadis neispravan ili je lažan I slično tome U jednoj novotarskoj knjizi Navodi se da na primjer jedan hadis U kome stoji Da je jedan od sahaba Koji se zvao Abdullah Tako se navodi Abdullah Tristotina sahaba se zvalo Abdullah Koji Abdullah? Da je jedan asab kome je bilo ime Abdullah Da je bio pravi nepokornik i pravi prestupnik i griješnik da je ostavio namaz da je ostavio post zekjat hadž da je pio alkohol i da je volio puno da čini nemoral blud pa se poslanik sallallahu alejhi ve naljutio a vidite poslanik sallallahu alejhi ve šta naljutio se samo čovjek ostavio namaz niti post čini niti posti niti hadž obavlja niti zekjat daje alkohol pije nemoral čini i poslanik sallallahu alejhi ve to samo naljutio samo ljut ništa više od toga pak kad je umro kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme nećemo ja klanjati dženaze neće poslanik sallallahu alejhi ve da klanja dženaze čovjeku koji nije klanjao niti posjećeni zekia da on nije bio musliman jednostav ali uzvišeni je allah te bareke otalae şanje gibrila izet sedam nebesa na zemlju i kaže muahmede klanjaj dženazu tom čovjeku ne bi poslanik sallallahu alejhi ve klanjao ali dolazi emir i naredba izet sedam nebesa moraš mu klanjati dženazu pastaje allahov poslanik alejhi ve sellem da klanja dženazij. Čovjeku u i fasiku Ne bio on to, ali mora Naredba Kada je Allahov poslanik veselam, Klanjao dženazu i kada su ga spustili u kabur Vidio je hurijke Kako se natječu I svaka viće Uzmi mene, uzmi mene Hurijske se natječu oko čovjeka Fađira i fasika Koji ne klanja, koji ne posti Koji hađ nije obavio Koji nemoral čini, koji alkohol pije Pijanica, oko pijanice hurike se natječu Ove naše hurike Dunjalučke ove od zemlje One ne vole pijanica Ima li žena na Dunjalu da voli pijanicu Ima li žena na Dunjalu da voli da je njen muž nemoravan Da ide kod drugih žena i da pare troši Sa drugim ženama Ili u alkoholu i sve što me To ne vole najgore je žene A da vole to hurike Kada je poslanik s.a.v. to vidio kako se hurike natječu još se više je povećala njegova ljubomora Allahov poslanik sram, koji ima najuzvišenije mjesto u džernetu nikoga neće imati od ljudi ljubomoran na toga ashaba pa je otišao sutradan kod njegove žene da pita ko je taj čovjek bio kaže ta njegova žena o Allahov poslaniće tako mi Allah kaže nije nikada planjao Niti je postio, niti je zekija davao, niti je hađa obavio. Volio je nemoral, volio je alkohol, volio je, volio je. Znači, nijedan hajid nije činio, a svako je zlo činio. No međutim, Allaho uposlaniče, kada bi došao prvi dan u ređepu. E, eh, ovo vam je vraću, prvi znak novo tarije, Jedan dan u godini. Dan majki, dana ovaj, dan onaj. Jedan dan da se učini da je to vjera. Kaže kad bi bio prvi dan u Ređepu On bi uzeo i klanjao dva rekiata Očistio bi svoje srce Stao i klanjao dva rekiata Tokom cijele godine ne klanja, I onda klanja dva rekiata čisto iz srca Kao onaj jedan Kad su ga pitali Kaže, kaže klanjaš li ti pet vakata Kaže ne klanjam Ali kaže kad ga klanjam onda ga klanjam Tako je ovaj Klanja dva rekiata Allahu Đelešanu iz srca I provuči dovu Koja, spominješ se u toj knjige na 4 stranice, a nigde u sunnetu nema dove na 4 stranice. Dova na 4 stranice. Težavo je ljudima vjeru. Kad lažu na Allaha džellelahu na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da bar lažu na način koji je nekako logički prihvatljiv. Gledao sam tige brošure koje se dijele na repatu po 18 stranica jedna dova. To nigdje nema u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa bi pročiio tu dov, koji u poslanika alejhi ve sellem naravno nije znao. Pada je pijanica poučio Poučio ga je dovi. Pa je Allahov poslanik S.A.V. rekao Ko hoće da dobije nagradu ibrahim A.S. I Musa A.S. I Nuham I Isa I Muhameda Neka prouči ovu dovu Neka klanja dva rekiata Kada dođe prvi dan radžepa I neka prouči ovu dovu Neka dobije nagradu Čiju nagradu Unul Azmi mine Rusul Pet najboljih poslanika ovo znači da poslanik srme, podstiče ljude, ostavite namazi, posti, zekijati, hađ a kada dođe prvi dan mjeseca rečepa onda postupite ovako i sve će biti oprošteno e ovo vam je braćo kršćenski način opraštanja grija jedan dan u godini, jedan dan u sedmici, jedan ovakav ili nakav crni ili bijeli i da sve to bude oprošteno a da se vjera odvoji od života i da nema nikakve veze sa životom da se ti musliman samo jedan, jedan dan u sedmici, bilo na džumi Bilo da si jedan dano godine na Bajramu i slično tome, no međutim ne može biti musliman 24 sata. Brojne su braće novatarije koje se vezuju za Ređep. Povodom toga neki islamski učitelji su napisali posebna djela. Posebna djela su napisali povodom toga mjeseca. Navodi se još da čovjek kada klanja prvu џуму u Ređepu da će mu biti oprošteno za svaki namaz koji ostavi za svaki dan posta koji i slično tome. Da ćemo biti sada oprošten. A sve je to lažna na te barakje otala i na poslanika sallallahu alejhi ve wa alihi ve sellem. Kazoe Šejhul Islam ibn Tajmije rahimehullahu ta'ala. Necite nikada kaže naći čovjeka da je upao u bidat inovaturi bilo svojom riječju ili svojim dijelom a da prethodno nije ostavio I nije poznavao sunnet poslanika sallallahu alaihi ve alihi se. Pa poznavanje sunneta ima u najmanju ruku dvije koristi. Što poznaješ ispravnu praksu i što će te ta praksa zaštititi od onoga što nije od vjere. Pa u svakom slučaju neko poznaje sunnet je na dobitku i na khairu. Dok no votar on ne poznaje sunnet i onda sam od sebe uvodi. Iako se vrati na mišljenje njekog učenjaka onda hvata propuste određenih učenjaka i njihove iznimne fetve i iznimne riječi i onda se njima koristi spominje Imam al-Bajheq u svome Esunenul Kubra u desetom tomu na 211. stranici kaže ušao je Ismail ibn Ishaq al-Qadi al da je ušao kod al-Mu'atadida halife islamskog u to vrijeme Pa je taj halifa izvadio jednu knjigu U kojoj su skupljene sve Olakšice uleme Ovaj dozvolio nešto od muzike Ovaj dozvolio nešto od alkohola Ovaj dozvolio od svile Ovaj dozvolio muta brak I slično tome Iznimna mišljenja koja nisu nikako prihvatljiva Kaže, evo te knjige Kaže ovaj Ismail ibn Ishaq Autor ove knjige, kaže Zindik Autor ove knjige nevjernik autor ove knjige nevjernik jer kada bi čovjek pokupio sva iznimna mišljenja sve uleme koji su dozvoljavali neke stvari koje nisu šerijatom dozvoljene ostao bi bez svoje vjere ostao bi bez svoje vjere pa je kazao autor ove knjige nevjednik, pa je na radio ovaj halifa da se ta knjiga da se ta knjiga zapali znači braćo novotari oni se ne vraćaju na original niti se vraćaju na originalne vjerske izvore nego se vraćaju da svoje strasti vraćaju se znači na iznimna mišljenja islamskih, islamskih učenjaka. Kazali smo da novotari dolaze sa stvarima koje su iznimne. Šehehul Islam ibn je, rahimehullahu Taimije u svome dijelu El Furqan spominje skupinu dijela koja čine novotari. Da bi prevarili ljude. Kaže ima od njih onih koji Narede džinima da ih nose po vazduhu I odnesu ih u daleko mjesto i vrate ih Ima, kaže od njih, onih koji narede Ili kažu lopovima gdje ima i metka za ukrsti I uzmu za to protuvrijednost Pa kaže, na primjer, ima toliko i toliko na tom mjestu da se ukrade A ja od vas tražim nešto mizerno Pa mu plate Jer ga džin obavijesti šta ima tamo Pa on dođe i onda time potpomaže u neprijateljstvu i u otimanju znači i metka. Ima od njih koji dođu i pošalju svoje šeitane i oni im kradu pare. Pošalje je šeitana svoga i on mu krade pare i donesemo. I to nije čudno. To je poznato još u vrijeme poslanika, salallahu alaihi wa alaihi wa srelem. Pa navodi imam Buharija u svome sahihu, od Ebu Hureyre radijallahu teala anhu da mu je poslanik salallahu alaihi wasallam jedne prilike povjerio da čuva zakjatul fitr ono što se da da čuva kod sebe pa je došao šeitan jedno veče jedan od šeitana džina pa ukrao nešto pa ga je uhvatio Ebu Hureyre kako krade pa ga je pustio pa je došao drugo veče pa isto tako učinio pa ga je pustio Ali obaviesti o poslanika sallallahu alaihi ve selleme šta čini taj jin. Pa kaže mu poslanik alejhis salam šta si uradio sa njim? Kaže pustio sam ga. I rekao je, kaže obećao mi je da se neće više vratiti. Kaže laže. Opeće on doći. Pa je došao i treće veče. Kad ga je uhvatio treće veče Abu Hurere kaže e sad si moj. Sada te više neće pustiti. Kaže pusti me, kaže kazaću ti kaže nešto veliko. Kazaću ti veliku stvar. Pa je rekao dobro pustići kaže. Kaže Svako veče prije spavanja prouči ajetul kursiju, ne može ti do sabaha ništa nauditi. Pa ga je pustio. Kada je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Abu i obavijestio ga šta je bilo, rekao je Allahu poslaniku alejhi ve sellem: "Sadaka ke huwa kadhub." Istinu ti je rekao, a on je lažao. Znači, šejtan ti je kazao istinu. No, međutim, u osnovi svoje on je lažov. On ti je kazao istinu zato što je u toj istini njemu korist. Ali pogledajte pravednosti poslanika, sallallahu alaihi sallame, kada kaže Sada kak je ohuwe kedub, istinu ti je rekao, a on je lažov. Pa nije poslanik, sallallahu alaihi sallame, rekao da je samo šeitan lažov. Ne, nego je potvrdio i drugu stranu. Istinu ti je rekao. Ali je njegova osnova da je on lažov. I da ljudima, znači, neće nikakvo dobro također spominje ovdje šehek olislam ibnu te imije da ima onih ljudi koji pošalju šeitona da mu donese određenu hranu ili piće ili neko lijepo slatko jelo koje nema u, to, u tom mjestu ili u to doba godine i slično tome ima onih koga džin nosi po vazduhu do meke odnese ga do Meke ovo braćo sve potvrđuje šeholi s nami ibnute imije i kaže da je ove stvari on lično gledao kaže nosi ga odnese ga do Meke ili do Bejtul Maktisa do Kudusa ili na neko drugo mjesto gdje god hoće odnese ga ima kaže onih koji budu odneseni na dan arefata samo na arefat ga donese džin boravi na arefatu i vrati se nazad u svojoj odjeći boravi na arefatu niti je obukao i hrame na mikatu, niti je telbiju činio niti je tavav činio ništa nego samo dođe na arefat i stoji na arefatu ima onih također koji su oporučili jedan od njih je oporučio kada umre da ga niko ne kupa ja ću kaže doći sam sebe okupati oporučio svome slugi kaže kada umrem neka me niko ne kupa Pa kada je umro, došao je džinn u njegovom liku i okupao ga i izišao. Vidite, braćo, šta rade je da ljudima njihovu vjeru pokvare. Šta rade da ljudima njihovu vjeru pokvare. Kaže šeho l-Islam ibnuta ime o ovome dijelu na 126. stranici. Nakon što je spomenuo brojne predaje vezane za novo Novotare, kaže وَهَذَا بَابٌ وَاسِيَ لَوْزَكَرْتُ ma أَعْرِفُ مِنْهُ لَهْتَاجَ إِلَا مُجَلَّدٍ كَبِيرٍ Ovo je, kaže, jedno široko polje o kome se može govoriti. I kaže, kada bi vam sve spomenuo šta znam, vezano za novotare šta čine, kaže da bi jedan tom veliki trebao da vam sve napričam šta oni rade i šta čine. Šta je šeholis sam gledao i šta je čuo, jeli, šta oni, šta oni rade. Ovo svakako se odnosi, draga moja braćuna, čovjeka koji nema nikakve težine na Kitabu i na sunnetu. Nema vrijednosti nikakve. Kada se njegova dijela stave na vagu kitaba i sunneta, taj čovjek nema nikakve vrijednosti. To se odnosi na njega. Ako se neki keramet desi čovjeku, koji je vezan za Kur'an i za sunnet, i za Allahove propisa tabarake oteala, čini naređeno i ostavlja zabranjeno, onda se to smatra kerametom. A drugačije se smatra šeitanskim presvlačenjima i šeitanskom pomoći koja je strogo zabranjena. Čovjek nikad... Neklenja. Ili ga rijetko možeš vidjeti u džamiji. Od hajra ništa ne čini. Možeš očekivati od njega zlo i onda mu se desi nešto od ovih stvari. Kaže keramet. Ne može to biti keramet. To su šeitanska preslačenja koja nikakve veze nemaju sa kerametima. Keramete daje Allah te barake u teala svojim iskrenim robovima. Pogledajte na primjer Etel Mesanija. To je jedan veliki filozof iz Sufija kome su jedne prilike čitali El Fusus knjiga El Fusus, to je Fususul Hukm od Ibnu Arabija. Čitali su tu knjigu njemu, pa je jedan od prisutnih kazao, kaže El Kur'anu juhalifu qawlakum. Kur'an ne govori to što vi kažete. On suprato tove kaže. Pa je kazao ovaj fasik je ovaj fađir i nevjerik, kaže El Kur'anu kulluhu širk. Kaže, Kur'an je sav širk. To je sav širk što je u Kur'anu. Va inema tauhid min kalamina, a tauhid i pravo vjerovanje ono što mi govorimo. To je tevhid. Pa mu je rekao ovaj prisutni, kaže: A on je govorio, braćo, wahdatul wujud. Wahdatul wujud to je sjedinjavanje svih stvorenja sa Allahovim Đelešanom u bićem. Panteizam zlouga. Sjedinjavanje da se sve sjedini u Allaha dželešanu. To je poznato kod zagriženih sufija, da kažu da spominju vahdetul vudjud pa je kazao ovaj čovjek koji ga je slušao kaže i da kane l vudjudu vahiden fe lime kane ti zauđetu halalen u luhtu haramen kaže ako su svi ljudi jedno i ako se je sve to sjedinilo u jedno zašto je žena halal a sestra haram zašto možeš prići ženi svojoj a ne možeš prići sestri pa je rekao El kullu indana halal. Walakin haula al mahjubun yakuluna haram, fa Kaže kod nas je to sve halal. Kod nas je sve to isto. Ja sestra, ja žena, ja tetka, to je sve isto kod nas. No međutim kaže ovi, ovi koji maj Allah zasplio oči, Misli na el sunnet. Oni viču haram, haram, pa smije mi rekli pa nekome bude haram kad vam je haram. Pogledajte iskrivljenih tumačenja Allahovih dželešanu propisa. I nakon toga se kaže Ne, ne, nije bitno. Bitno je muslimani da su jedinstveni sve skupa da to ide u jedan koš. Ne može biti sve u jedan koš. U jedan koš može ići ono što je vezano za Kur'an i za sunnet. A sve što je mimo toga ići će van tog koša. Zato jedan od njihovih šehova rekao je svome učeniku jednom kaže Men kaale leke ana fil kouni si wallah taqad kethab. Kaže ko ti bude rekao da u kosmosu ima nešto mimo Allaha slagotije. Šta hoće kaže sve se to si dilu u Allaha, pa kaže u kosmosu nema niko mimo Allaha. Pa mu je rekao ovaj učenik koji je razuman, odgovorio mu. Je. Kaže: "Femen huval ladhi yakthab. Ako je taj onda kaže kolaže laže. Ako je sve Allah i sve se sjedinovalo Allaha, ko je taj onda ko je slagao?" Pa je ushutao pa usudao. Nismo da ga moja braća u prošlom našem predavanju govorili o stavovima islamskih učenjaka prema novotarima. Šta su islamski učenjaci govorili o novotarima i kako su zabranjivali muslimanima, mu'minima da se druže i da sjede sa novotarima. Uz Allahu pomoć nastavićemo još nešto kazati, i spomenuti još neke izreke poznatih islamskih učenjaka i pravnika. Bideži imam Elali el Kiyaji u svome dijelu šerhu usulili i'tikad od Fudaila ibn Iyada da je rekao Menđele se maa sahibi bida'atin fahzerhu ومنđele se maa sahibi lbida'ati lem ju'tal hikme Ko kaže bude sjedio sa novotarom čuvaj ga se dobro Ko sjedi sa novotarom čuvaj ga se jer će i on biti kao onaj sa kim sjedi Ako bude sjedio sa Novotarom, kaže takom Allah, Želšanu, nikada neće dati hikmeta I nikada mu neće dati mudrost U drugoj predaji Isto kod Elali Kja'ija Stoji da je El-Fudail ibn Iyad rekao La teđlis ma sahibil bida Ahbet Allahu amelehu Wa ahređe nure l'islami min kalbi Nemoj, kaže, sjediti sa Novotarom Allah je, kaže, poništio njegova dijela i ugasio je svjetlo Islama u njegovom srcu. Što ćeš srp takim čovjekom? Koji nema dijela da valjaju, niti ima svjetla Islama. Biliži imam el-Bihaki u šu'bu limanu, i jebu nu'aim u El-Hilije od imama el-Auza'ije da je rekao, kaže Jahja ibn Ebi Kisir Ida lakite sahibe bidatim fitariqin Je kaže kada sretneš novotara na putu na jednom kraju puta ti bježi na drugi ti bježi na drugi dio puta zašto braće? zašto čovjek kada sretne novotara treba bježati? svaka riječ od novotara je šubha i sumnja koja će kanuti u tvoje srce novotar te sretne neće ti kazati boj se Allaha i neće te podsjetiti da zikriš niti da Allaha u dželešanu i baljec činiš nego će ti kazati Upitaći te, na primjer Jer je Allah svemoćan Pa ćeš mu kazati jest Sigurno Allah je svemoćan Pa će ti kazati u redu ko je Allah želešanu svemoćan Je li Allah moćan da stvori još jednog Boga Kao što je on Šta ćeš mu odgovoriti Ako mu kažeš nije moćan Allah želešanu da stvori još jednog Boga Znači ima stvar koju Allah ne može Znači nije Allah svemoćan A ako mu kažeš moćan je da stvori Boga Kao sebe Znači, Bog može biti stvoren Znači, Bog da može biti stvoren A to je nemoguće Jer stvorena mogu biti samo stvorenja A Bog je oduvijek i za uvijek Nema početka i nema kraja Šta god da odgovoriš, pogrešćeš E tako ćete na ovo taru pitati. Da ne bi neko Pomislio, a kako mi onda njemu da odgovorimo Ako nas tako upita Molite prvo, Allaha Đelešanu Da vas niko ne pita tako Jer je to obraćao prvo pogrešno pitanje To je pogrešno pitanje. Pogrešno je pitati da li Bog može biti stvoren. A na pogrešno pitanje nema odgovora. Na pogrešno pitanje se ne daje odgovor. Odgovor se daje samo na ispravno, na ispravno pitanje. Biđes jo opet ima mel beh ek u šovlimanu i ovu predavi spomnje ima me zeh bi alaminu bela u 8. tom na 399. stranici. Kaže Abdulah ibn al-Mubarek: Yakunu majlisuka ma'a al-masakin o ijake en teđlise ma sahibi bidah. kaže sjedi uvijek i budi u društvu sa siromašnima sa miskinima sa Allahovim pokornim robojima a nemoj se družiti i nemoj sjediti i nemoj sjediti sa novotarima i bilaž imame lalik ja od imama el Hasan al basrija da je rekao sahibu bidatin la yakbelu Allahu lehu salaten wala sijamen wala hađen wala umraten vala djihada Allah dželešan u kaže ne prima od novotara. Niti namaza, niti posta, niti hadža, niti umre, niti džihada. Ništa. Ništa, Allah džošon ne prima od novotara. A u drugoj predaji dali kaže Hasan el Basri la yakbalu min sahibil bid'ah shay'a. Allah ne prima ništa od novotara. Apsolutno ništa. Šta god da učini, znači to uzvišeni Allah tebarak ve teala neće neće primiti od novotara. Bidež imam Ebu Nu'aim u hiljetu l da je Eyyub Esihtijani rekao ma zdade sahibu bidaatin iđtihaden illa zdade min Allahi bu'ada Novotar što god više iđtihadi i što god više nastoji dijela da učini od svojih Novotarija sve se više udaljava od Allaha te Tebara Kiva Teala. Dakle, najbolji hal u kome se može naći Novotar je koji? Kada spava, kada je na spavanju, tada ne griješi. Tada griješi drugi za njega. Oni koji je poučio toj novatari. No međutim, što god više znači i badeta čini u toj svoj novatari toga se više udaljava od Allaha. Tebarake, otehane. Prenosi imamele Kaisarani u tezkiratu l-Hufad, ibnul Džavzi u talbisu iblis, ebu Noaim, imam Zahebi u Esijaru, kažu, merida... Suleiman etemimi kažu obolio je ili bio je na smrtnoj postelji Suleiman etemimi to je jedan tabin koji je čuo Enesa ibn Malika i druge za koje imam Meleuzaji kaže trojica su hafidli i najučeniji u Basri to su Suleiman etemimi Asim el Ahwal i Dawud ibn Vihind to su tri najučenija čovjeka jeli u Basri umro 143. iždinske godine čuva Enesa ibn Malika i neke druge asahabe kažu ovi da je obolio jeli Sulejmane temimi febekja fi maradihi bukjaen šedida pa je plakao gorko je plakao na smrtnoj postini fekila lehu pa su mu rekli maju bkik e težzao minel meut što plačeš jer se bojiš smrti pa je rekao la walakinni marartu Ala qadari fasalamtu alayhi fa khafu an yuhasibani rabbi alayhi kaže ne bojim se smrti nego kaže ja sam jednog dana prošao pored kaderije koga sam kaže posalamio pa se bojim da me Allah dželešanu ne bude obračunavao zbog toga što sam ga posalamio boji se da mu Allah dželešanu ne učini konačnicu u vatriđe džennemskoj zbog toga što je posalamio kaderije Biliži Ibnu Hani, enaj Saburi, u svome dijelu el u drugom domu, a sto pedestrećoj stranice, od imama Ahmeda, sujle ilimamu Ahmedu, an ređulin mubtedi'in da'ijetini la bidatihi, e juđales, fe qal la juđales, wa la jukelem le'allahu jerđe. Pitanje kaže imam Ahmedu čovjeku, novotaru, koji poziva svoje novotari. Hoće li se sjediti sa njim? Pa je kazao ne, nećeš sjediti sa njim Niti ćeš razgovarati sa njim Ne bi li se, se vratio I bideži imam -du labi u svome dijelu Elkuna olesma U drugom tomu na 166. stranici Kaže srela je Abdullah Ibnu Ebi Zakirija Ešami Gajlana Pa se je okrenuo Od njega Pa mu je rekao Ja eba Jahja Oebu Jahja dozvao ga je Šta ti je, zbog čega se okrećeš? Pa je rekao, tako je Allaha Nikada ja i ti nećemo pod jedan krov Zajedno, osim u džamiji Jedan krov Mene i tebe neće sastaviti, osim džamija Iz džamije ne mogu pobjeći Jer je džamija Allahova kuća i tu ima pravo da uđe Svaki vjernik Taban bio oni novo tad No međutim, drugi krov, osim džamije Nas dvojice neće neće spojiti I bideži imame lukajli U svom dijelu Doafa da je Seur ibn Jezid el-Kela'i koji je bio kaderija sreo imama el-Evzaiju pa mu je pružio ruku da se poselami sa njim da se poselami sa imamom Evzaijom pa je odbio imam Evzaija da se poselami sa njim pa mu je kazao ja Seur innehu leo kjaneti dunja kjaneti ilmuqarabe velak innehu din o kaže Seuru Da se radi o Dunjaluku kaže Ja i bi ti se mogli približiti Mogle bi znači ja i ti zajedno Da se radi o Dunjaluku, o njegoj dunjaluškoj stvari No međutim kaže To je djera i to je din Kaže Hamad ibn Zejd Bio sam kaže sa Iubom i Yunusom Ibn Aunom Pa je kaže pored njih prošao Amr ibn Ubejd Koji je bio Moatezilija Pa ih je posalamio Kaže pa su se okrenuli Pa su se okrenuli, nisu htjeli I nisu htjeli da ga poselamo Vidimo, draga moja braćo Kako su islamski učenjaci Odbijali da sjede I da se druže sa Novotarima A sve to, draga moja braćo U cilju da čovjek zaštiti svoju vjeru Da zaštiti svoj div Pogledajte poslanikov alaihi wa alaihi wa sallame, Hadis Koga bilježe Buharija i muslim Odebu Musa i Lešarija I bilježi ga imavebu Davud Ildijal Makdisi Je bojala od enesa. Poznati hadis u kome poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže: "Primjer lijepog društva i primjer ružnog društva je kao primjer čovjeka koji nosi misk i čovjeka koji nosi vatrenu baklju." Čovjek koji nosi misk, ili će te namirisati pa da lijepo mirišiš, ili ćeš osjetiti od njega lijep miris iako te nije namirisao. A čovjek koji nosi baklju, žaravicu, ili će nasmrditi tvoju odjeću tim dimom, ili ćeš osjetiti neprijatan miris. Jedno do to dvoje. Takav je, znači, primjer lijepog društva i primjer lošeg društva. E tako i čovjek. Kada uđe u novotariju vjeru, to su okovi. I to je granje i to je trnje iz koga ne može izići čita. Mora izići ogreban, mora izaći, znači, Oštećen. Ne može znači nikako izaći sa, čistom, sa svojom čistom mjerom. Molim Allah, tebara kevoteala, da nas sačuva novotarija, da nas sačuva druženja i sjelenja sa novotarima, da očisti naša srca, da učini u našim srcima mjesta za sunnet, da nas povuči našoj vjeri, da poprvi naša stanja, stanja naših porodica, i da nas učini od onih koji će biti u društvu sa poslanikom sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A mi ćemo uz Allahu te bareke veta pomoć nastaviti u našim narednim predavanjima govoriti o novotarijama, o novotarima, o opasnostima novotarija pa ovaj ummet spomenućemo još brojna mišljenja naših islamskih učenjaka koji su odvraćali ummet i upozora, upozoravali, znači od novotara i od novotarija. Hoće zakumulirati bezak. لا يشي الانسان لكل شيء اذا ما تم بذو فهل يغر بطيب هي الامر كما شاهدته من نسىه زمن ساءته ازمان ده لوه ترى je pitanje kod koga se razilaže islamski učenjaci. I ne može se i nije ispravno nazvati čovjeka koji ne diže rukenom a To je braći zapravo. Osim čovjeka do koga bi došli dokaz i on se ubijedi da je to sunet, a jasno mu, nema kod njega šube, kaže jes to sunet 100%, ali ja neću. E, takav već mogao bi znači da se svrsta tu skupinu. Jer ti imaš 100% dokaz, a nećeš. To je vid, to je vi doholosti da imaš istinu i nećeš da je privatiš. No, međutim, u principu, ljudi koji kanjeju po hanefijskom mesebu ili po drugim mesebima koji zagovaraju nedirzanje ruku, ne mogu smatrati novotarima. To je fiksko pitanje kova ova postoji razilaženje i smatra da bi bio pravi, absurd, zbog toga nazivati ljude novotarima jer to nije radio naš seleb. Ebu Hanife se raspravljao sa imamove o zajom i sa drugima, ali jedan drugog nisu nikada razvali novotarima pa znači pitaju koga postoj rezilaženja ali je ispravno da je sunnet i to je potvrđeno sa vjerodostojnim hadisima kod Buharije i Muslima da ruke treba dizati u namazu znači na ona poznata četiri mjesta kod lak tara. za imama koji se ponekad drži praktikovi neke novtarije. Da li se oholi ili se ne oholi ja ne mogu dokazati jer oholost je nešto ova što možda ako se oholi jedan ili dva ili pet možda se drugi ne ohole većina smatra li pa većina ti ljudi ne zna. Jer oni su poučavani a mnogi ti imami su ovaj izišli iz sredresa kao glineni golubovi samo štaınca izlazi i sina jedan kalup. I drže se jedne stvari koje su se naučili ili koje koji su poučeni. I ne razmišljaj da li o toga niti imaju prilike da saznaju tako dalje. Smatram da nije kod nje sviju oholost. I sigurno nije kod vecine njih oholost, ali onaj koji sazna istinu treba obistva prihvatiti. Čovjek je dozvoljen da klanja istog i mama njegov namaz je priznat, ali ako bi nas našao i mama I u koji se praktikuje sunnati tako da dalje to bilo preče i bolje je da tanje u Jesi. Da li je dozvoljeno šije nazadcela? Šije su braćo imaju kategorije vers. Šije nisu svi u jedan, na jedan kalup. Zato je neispravno kad neka opita šta su šije, neko kaže tjafiri. To je neispravno tako. Tako je neispravno kazati. To je neispravan put kad budemo pitani muslimani šta su šije, kažemo muslimani. No međutim tu riječ muslimani treba pojasniti. Treba je obrazložiti. Pa kažemo, "Čija ima muslimana, koji su muslimani?" i koji imaju novotariju dalalet. Kao oni koji kažu, na primjer, da je Alija radi Allahanhu preći da bude halifa i trebao je biti halifa mjesto Ebu Bekra. Ali s tim da je hilafet Ebu Bekra također istravan. Ima takvi koji kažu. To je novotarija, to je dalalet. Ali oni tim postupkom nisu izašli zvjere i nisu predstali biti naša vraća. Nisu. Ima oni koji kažu, koji psuju je Bekra i Omana. E ti su u najvećem dalaletu što može biti dalalet ali ako psuju samo jednog ili dvojica sahaba to i neće izvesti iz vjere. Iako ima div uleme koji kaže da ih to izvesti iz Ima mali kaže ko mrzi je bubekre, ko psuje bubeka taj nije musliman. Nemaš biti musliman. Jer ga je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pohvalio sa svakim dobrom i svakim hajerom raspomenu i ti ga on psuješ. Znaci ima uleme koja smatra da je i takav nevjernik. No međutim onaj koji kaže da Ajša radijallahu ta'alaha lemurala da Kur'an nije potpun, da je Džibril pogriješio kad je donosio objavu, daj je daj daj da takvi Nisu muslimani takve izlaze iz Pa su recimo Isnašarije ili Ismajinije ili Imamije. To su tri naziva za jednu istu sektu. Oni su nevjernici po konsenzusu svih usunuta uljemat. E Nusajrije nevjernici. El Bahajije nevjernici. E Duruz nevjernici. El Fatimije nevjernici. To su sve nevjernici po konsenzusu le mekhodah sunnata nema marazilozhenja. Jer oni poriču sudnji dan, jer oni poriču Mnoge druge stvari, od njih neki kažu da je Kur'an isplanjen tako tako. Oni govore da nema znači sudnjeg dana i da nema odgovornosti vi daj dunjaluk taj lakove čovjek živi i tu biva kažnjavan je tako da Oni su znači ne i tako vam se nećem zvijeti. No međutim ako je šija i badija ili zaidija to su muslimani. Oni su dalaleto. Imaju akajski iskriveni stvari, no međutim smatraju se muslimanima i tako mi dozvoljeno da se selam, ali ga moraš upozoriti na njegov bidat, njegov lutu. Jes. Šta znači u principu šija? Šija znači skupina jedna ljudi ان يجمعكم الله على دين الله عليه وسلم على ربنا